Тому не починай із ним розмов про перегони. Завтра о пів на другу він прийде до тебе на обід. Майте на увазі, що він не п'є вина, категорично проти паління і харчується лише найпростішою їжею через проблеми з травленням. І не пропонуй йому кави. Він вважає каву причиною половини нервових хвороб. Напевно, сухарики для собаки і склянка води будуть йому в самий раз. Берті. Жартую, жартую. Саме через такі ідіотські жарти у Сера Родеріка можуть виникнути сумніви щодо твоєї психічної спроможності. Прошу тебе, постарайся утриматися від цього твого грайливого тону в його присутності. Він дуже серйозна людина. Ти вже йдеш? Запам'ятай все, що я сказала Я на тебе розраховую І якщо ти все зіпсуєш Я тобі цього ніколи не пробачу Гаразд, сказав я І побіг додому Попереду мене чекав цілий день свободи Наступного дня я поснідав дуже пізно А потім вийшов прогулятися Я вирішив зробити все можливе, щоб привести голову до ладу адже свіже повітря розвіє туман, що гортає мій мозок у перші кілька годин після пробудження. Я поблукав парком, повернув назад і вже дійшов до гайд-парк-корнер, коли хтось плеснув мене між лопатками. Я озирнувся і побачив кузена Юстаса. Він йшов під руку з двома іншими наробами. З одного боку крокував його брат Клод – а посередині якийсь тип із рожевим, як упоросяти обличчям, рідким волоссям і винуватим виразом. «Берти, старий друже», – радісно вигукнув Юстас. «Привіт», – відповів я, втім без особливого ентузіазму. «Яка фантастична удача зустріти в Лондоні єдину людину, яка може нагодувати нас відповідно до наших вишуканих смаків. До речі, ти ж не знайомий із псячим носом». Псячий ніс, це мій кузен Берті, лорд Рейнсбі, містер Вустер. Ми щойно заходили до тебе додому, жахливо шкодували, що тебе не застали, але старий Джис прийняв нас дуже гостинно. Цьому хлопцеві немає ціни, бережи його, Берті. А що ви робите в Лондоні? – поцікавився я. Та так, просто тиняємося. – завітали випадково. Якби би мовити, з коротким неофіційним візитом. Відпливаємо о третій десять. Так що там із обідом, яким ти так люб'язно погодився нас пригостити? Куди ми підемо? У Ріц? У Савой? У Карлтон? А якщо ти член клубу Сайро чи Ембасі, то це теж було б непогано. Ні, сьогодні не вийде. У мене ділова зустріч. Боже, я вже запізнююсь. Я підкликав таксі. Якось іншим разом. Ну, тоді як чоловік чоловіку, позич п'ятірку. У мене не було часу сперечатися з ним. Я дав йому п'ять фунтів і стрибнув у машину. Коли я влетів до квартири, було вже за двадцять хвилин до другої. Я кинувся до вітальні, кімната була порожня. З глибин кухні виплив Дживс. Сер Родрік ще не прибув, сер. Слава Богу, сказав я. Я боявся, що він уже розніс усі меблі від люті. З власного досвіду можу сказати, чим менше ви бажаєте бачити гостя, тим пунктуальнішим він виявляється. Я вже уявляв собі, як сер Родерик поступово закипаючи, крокує килимом у вітальні. Ну що, все готово? Сподіваюся, ви будете задоволені, сер. Чим збираєшся нас пригощати? Консоме? Теляча відбивна і лимонний сік із содовою. Що ж, тут немає нічого, що може зашкодити навіть найделікатнішому шлунку. Головне, не забудьте і в запалі не принесіть нам кави. Ні, сер. І слідкуйте, щоб на вашому обличчі не було застиглого виразу, бо не встигнете озирнутися як опинитись у кімнаті з м'якими стінами. Добре, сер, у передпокої задзвонив дзвінок. «Усі по місцям, дживсе», – сказав я. «Ну, з Богом!» Розділ восьмий. Сер Родерік приходить на обід.